Go. Radio oh! I'll give you zdravím všetkých poslucháčov Rádia Bunker, zdravím všetkých priateľov dobrej muziky, všetkých priateľov undergroundu a hlavne všetkých priateľov padajúceho lístia. Je tu, je už síce skoro február, ale medzi nami dnes uvítame uh, kapelu Pangerkovo-Granjovú ktorá napriek tvrdšímu hudobnému zameraniu poe vlastní poetické pomenovanie, sme ľudia, ktorí zišli z rock'n'rolu a panku, ľudia, ktorí s tým vyrastali a ľudia, ktorí s tým žijú. Chceme byť priami a na nič sa nehrať. Dnes v našej obyvačke vítam kapelu Priatelia padajúceho Lístia. Čaute. Dobrý. Čaute. Čaute. Menovite je tu Petra, ktorá spieva. je Potom Ošťo, ktorý hrá na bicích. Dobrý. E, Richard, Richard s gitarou. Ahoj. A Dano na base. Moje meno je Eva a vedľa mňa je Palo. A je to s nami ešte kopec ľudí. Jozef, chalani z Vildane sú od a majca. A ešte to si priviedli kapela aj nejakých kámošov, Petra a... No ja, skoro. Jano a Hanula. Aha, som to dobre. Skor, ako položíme prvú otázku tejto relácie, tak by sme vám radi dali do pozornosti Facebook stránky Rádia Bunker, na ktorú môžete prispieť s otázkami na priateľo Padejúceho Lístia, hosti tu u nás v A samozrejme by sme chceli podotknúť, že kapela dnes vystúpi u nás v Trnave v Artklube, na koncerte H. Wilderness, priateľe Padejúceho Lístia a Dasha von Flasha, tak sa volá ten koncert. Rádio Bunker, Crew a Artklub ťa pozývajú na koncert, koncert štyroch hudobných projektov, ktoré už zo pár rokov vyria vody slovenského undergroundu. Vidím, že už si unavená, tak idem to pokračovať. Som unavená od čtyra. pohode. Trošku predstavím vlastne kapely, ktoré budete môcť počuť na koncerte, takže koncert otvorí Dasha von Flasha, Dasha gitarista, spevák, hrajúci špinavý akustický DIY punk zo srdca. Okrem solového projektu pôsobí aj v kapele Rubanisko, ktorá sa v roku 2009 vynorila z stemných lesov Malej Fatry, veľmi zaujímavá kapelka. Dasha bol v septembri 2012 hosťom v relácii Rádia Bunker a v Trnave už odohral zo pár koncertov na viacerých miestach, takže Poslucháčom Rády a Bunker je toto meno určite dosť známe. Dášu nájdete na Benzónia, tak rôzne. O, ako druhý zahrajú naši hostia, priatelia padajúceho listia zo Žiliny. Kapela funguje od roku asi 2001. S sa tu na to pýtali, oni vám povedia presne. A má na konte okrem kopy koncertov aj songy, ako chrámy hrôzy, voda naopak alebo v protismere. Nájdete ich na Facebooku. Tretou kapelou v poradí bude Trnavský punk hardcore nátresk Wilderness, ktorí sú tu teraz s nami. A je to natlakovaný hrniec, ktorý odpáli dekel asi každému dnes po 20. <laughs> druhej Wilderness poslucháčom Rady Bunker určite predstavovať netreba, keďže je to vlastne naša taká spriaznená veľmi kamarádsky kapela. <laughs> Čau, techalany. Čau. kapelou v poradí bude Trnavský Ne, ne, ne, treťou kapelou, ktorý som čítal. Tuším si už unavený. Akciu ukončí ničím. <laughs> akciu ukončí ničím nepomiliteľný Haš, ktorý v Trnave vystúpi prvýkrát po vydaní nového albumu 10G, ktorý v decembri minulého roka to nedávno predstavili poprvýkrát práve túto od nás z Rádia Bunker. Um, ak si už zažil koncert Hašu, vieš, čo ťa čaká, keď nie, priprav sa na silný hudobný zážitok v podobe charismatickej rock rollovej gitary hardkorových bicích, úderných klávesov, našlapanej basy, silných textov a doprovodného spevu sympatickej vokalistky. O dobré jedlo sa postarajú naše kamošky z klubu Inšpirácie, ktoré pripravia tradične skvelú vegánsku večeru, ktorá bude podávaná za dobrovoľný príspevok. Takže toľko o koncerte a teraz už sa budeme rozprávať s kapelou priatelia Padajúceho lístia, ktorých u nás vítam v rádiu Bunker našej obyvačke. Takže to ešte hovajú. raz čaute. Okay. Ako, sa u nás... Ako sa u nás cítite, aká bola cesta? Prvá otázočka. Je k bobivačke. <laughs> Super. A cesta bola... Super. <laughs> my, nikto z nás nešoferoval, takže my sme boli v pôde. Nám, no, dobroho, čo máme, tak šoferoval. <laughs> Ako nás vňa, aj my chceme takú. <laughs> Ani sme nepoblúdili, tak pohoda. Super. No, Musíme hrať pri dálnici, <laughs> mesta. <laughs> ako ste sa vy dozvedeli o, o našom rádiu, o Radiu Bunker? No vlastne cez Joja, on sa ozval nám tak uh, sme sa najprv bavili o našom CDčku, ktoré sme nejak nevedeli vykopávať, a potom sme došli k tomu, že pridíte do Rady a potom vlastne ku koncertu. Tak od Joja. Mm -hmm. <laughs> Teraz by sme mohli, mohli vyriešiť odpoveď na tú otázku kedy ste vlastne vznikli a ako ste vznikli? No, tak... Uh... No tak sme sa bavili, neviem, od toho 2001, ako s Richardom, čo sme svojím spôsobom pôvodní, predtým tam boli ešte aj iní ľudia, ale možno ešte skorej to začalo, sme len, kde to hrali, u nás, v garáži, doma. No doma v garáži, ja som až po vojne vlastne, potom no, 2001 roku som prišiel ako do tej kapely. Mali sme tam viacej spevačov, vždy sme chceli spevačku do kapely, To neviem, aj teraz máme, tak to je dobré podľa mňa, teda myslím si. A, Jednoznačne. jasne. No a na hudobné nástroje, no neviem, každý, čo sa v prvej Kešov bývali čo hrá s Rubaniskom, Tomáš, mm -hmm. tak hral u nás kedysi na basu tiež. Chcel hrať na bici, ale to som mu vyfúkol ja, ako nie sme nejak študovaní, len sme sa chytili svojho nástroja, ktorý čo chcel a začali sme hrať Jaro, Jaro s ferom Podorským ešte. Nám povedali, že potom po pár čase, že existujú akordy, <laughs> tak sme podľa toho potom začali hravať. No. Ale odkedy nikto nevie. No to neviem presne vôbec. A sme ešte boli neviem. Mm -hmm. Ale boli mladí, ja som asi ešte neboha. <rý> <rý> <rý> Není to pravda. <rý> Kapela vznikla teda po tomto roku 2001, približne, ak sme to povedali. Bolo to po 90 rokoch, ktoré boli najmä v Žiline pre pankovú scénu veľmi silným obdobím, najmä cez aktivity Sveťa Vladaža z A Ako vás osobne tieto roky ovplyvnili? Môžete porozprávať možno aj, že či ste nejak reagovali na to, čo sa v Žiline dialo alebo ako vás to toho Ako Jak ste vlastne sa dostali k tomu, že teraz založíme pankovú kapelu. No tak to nebolo iba zo Žiliny, ale Česká republika, Slovenská, tie kapely punkrokové, tak to nás tak oslovilo. Tak sme sa nudili, tak sme začali hrať a tak to vlastne vzniklo asi. No, ale jednoznačne hat, na hatečku sme frčali, no, hatečko, jednoznačne áno. Potom z Martina prípadej Burdovej. No, to sme ešte chodili na koncerty a potom sa to nejak, že aj my chceme kapelu, tak sme sa nejak vyjondili. Vyjondili. Vyliali. Vyliali. A to Dano, ty nám povedz, ako ťa v Žiline, teda v Martine ovplyvnila Žilina. Ja, ja som sa v Žiline narodil, ale v Martine ma neovplyvnila. My máme asi Dan máme mámež Martina, tak... No. Jedine ty si zažil inak, všetci si Je vlastne hej, no oni nikto zažili len ja. Ale máme v Žiline, takže sme Žilinská kapela. A ďaleko bývate? Musíte hodne dochádzať do Žilíny, alebo jak to riešite potom skúšky? No z Martina. Ja mám vlastne skúšobňovanie na železničnej stanici, čiže nech prídeme z ktorej strany. Je to blízko, sme hneď tam, nemusíme cestovať ďalej, žiadna meska alebo niečo. Ale zase tak ako neskúšame nejak z vás často, lebo... Lebo to proste nejde. Jednak aj Richard robí v Čechách, a takže týždeň preč, týždeň doma. No ja som na týždňovkách, tak vždy keď som doma, tak máme skúšky. Počte ma teraz novú robotu, tak keď chytí takú poobednu, keď je ja Riša akurát tu, tak, tak stretnú sa, sa všetci 4 a na skúšovni, je super. <laughs> Takže priatelia padujúceho listia, takí úplne nehoci, akí cudzí môžu plúnať, zbehnúť na vašu skúšku, keď pôjdu z vlaku. No jasné, že nám to stalo, že už tam prišiel sem tam niekto cudzí. Aj policajti. Ja. Aj bez domov. Ale my sme ich nepoznali. A už ich Oni poznácie. nás chceli spoznať. No. Dobre, hráte ľudí. <laughs> okay, z názvu kapely je evidentný vzťah k padujúcim listom. Aký máte vzťah k tým ostatným listom, ktoré práve nepadajú? <tým> má... Vyjadrite sa. Dávame si ich vylisovať do knižky. Her Zberači. Nie, lebo bolo to vlastne tak, sme mali kedysi dávno vlastne prvý koncert a sme ešte nemali názov. No a jednoducho potrebovali dať naplagať nejaký názov. sme boli bez názvu. Tak ja som čítal, čo som to čítal. No, ja čo bude program? Hej, to bol program, som čítal, čo bude v Telke a nejaký slovenský film je, sa bola Priateľstvo padajúceho listia. Mm -hmm. Tak sme si dali, že priatelia padajúceho listia, že aspoň na ten prvý koncert, ale už sme si to potom nevymysleli. Aj si si pozrel ten film? Nevidel som. Ja, ne. ja <sus> som o ňom čítal, tak ja som si ale neviem, čo to bolo. To v <Skončime>. Ja som sa o tomto filme dozvedela, ale my som len minulý rok, keď sme hrali na festivále, ja. som vôbec nevedela, čo, čo to... Ja. My sme mali tiež nejaký super rozhovor s nejakým ujom, neviem kto to bol, a som ma na to spýtal a... No neviem, no. O tom chudé, Možno no taký zem. nápad na nejaký najbližší koncert, projekciu, si môžete pustiť dozadu. Filmy. Ne? No. neviem, či ho kúpime. Mohli by ste porozprávať s poslucháčom Rádia Bunker, ako vznikajú v kapele texty k songom a na aké témy sa v textoch zameriavate? No poď už, čo, sa. <laughs> na aké no. témy píšeš texty? <laughs> Neviem asi, no tak teda väčšinu píšem. Ja už aj Peťa má niečo, nejaké texty robila, takže aby sme tam boli všetci nejak zaaranžovaní a Texty asi ma ale napadnú, nejak neriešim to, niektoré možno ani nedávajú svojím spôsobom význam, iba čo ma napadne, hlavne sa snažím také, nech to ma nejaké jemnejšie nech sú, niekto nech není s nejakými nadávkami. To a nech sa to hlavne rimuje. No. A keď čo sa týka hudby, tak čo máme, čosi, tak to som ja urobil nejak stroho na hrubo, lebo ja neviem, hrať len nejaké tóny a kapela už si potom rozkladá, pridáva. Nápadov Ale aj chalami vymyšľajúši. Maj, my nápadov majú milión, takže ja už som teraz už trosku dosť... Díku, napríklad, no, na, to naposledy no. to no, vzniklo všetci, celkom ako. úplne náhodou, že Básak hral proste čosi a gitarista čosi a oni sa vlastne vôbec nepočúvali a ja som bol medzi nimi a ono to proste sedelo. Ako. Sa pomíleli a spravili. <laughs> a spravili <laughs> no a do toho mi proste sadol text a zistil, že náhodou to proste vyšlo. Takže Váci skúšať asi, ne? On, <laughs> a bez alebo no, lebo on tam nebol vtedy. <laughs> No texty, ja by som povedal, že sú skôr také lyrické, hej, že nie sú to... Kde v tom nenájdete? proti no. niečomu, alebo dávať nejaké rady do života, alebo čo, no. také nemáme. Nemáme ani nič proti systémovaniu takto. No trošku, hej. No, zhruba, ale nie je to nejaké. Jedna pesnička, možno. No. Ale. dvoch. Z dvoch. No. <laughs> Z dvoch. <laughs> Máme... Je to skoro o tých pocitoch zvnútra človeka, by som povedal. Dobre, my si to no. budeme môcť teraz vypočuť, ja vás poprosím, sa premiesnite vedľa tohle. do hernia. Môžeme ísť. Dobre. Prvý, hudobný vstup, kapela Priatelia padajúceho liste. A to Tak my prvú pesničku zaináme pesničku čo to bola kvapka Čutost! A teraz si dáme ešte jednu a tá sa volá v protismere. To je jedna z tých starších, ale ešte ju hráme. <tým> <tým> Ja pojím rádo proti sferu Ľudia už sprecov na žeru Ľudia už sprecov na žeru Ja pojím rádo proti sferu Ja pojím rádo proti sferu Nechce čiť pre tu ich miru Slačie tieňe ľudské špiny V prázdnom závod si zviny Každý sám a nikto zvykým Ja mám rád sestra pošu na sluchu vladený Ja pojím rádo proti sferu Ja pojím rádo proti sferu Ľudia už sprecov na žeru Ja pojím rádo proti Zrútiť Čuvete radio Bunker a sme privítali u nás obývačke kapelu zo Žiliny. Kapelu, ktorá má rada, keď padá lístie. Sú tu u nás priatelia padajúceho lístia. Ešte stále posielajte otázočky na kapelu na Facebook Rádia Bunker. Ako vždy budeme iba radi. Páli, máš otázočku? No, v predchádzajúcom stupe sme spomenuli Sveťa Vladaža. Sveťo v Žiline riešil množstvo aktivít, ktoré mali základ práve vo filozofii pánkovéj subkultúry, písal divadelné hry, vydával zín, grc a podobne. Ako je to s vami, máte blízko k takýmto aktivitám? No, môžem zodpovedne prehlásiť, že nepíšeme divadelné hry. <laughs> <laughs> a my vlastne nič nevydávame. <laughs> Ale že akože pozrieme sa na to, alebo si prečítame. Ale myslím, že viac sa nejak neaktivizujeme. Mm -hmm. Jako len ešte pritom, jak každý z nás aj pracuje. Ako som spomínala, že pracuje ešte aj preč, tak ako si ešte čas na niečo takéto, tak asi... Máme problém sa stretnú, nie problém, ale do zroboty sa stretnú na skúšobni a zahraci nie, že ešte. Ale no akože vítome takéto aktivity zase samozrejme. od druhých ľudí. Jasné. <laughs> Čo sa týka, jeho ja, načapovalo mi pivo v jednom bare. <laughs> <laughs> pivo <na> aktivita. <laughs> no im páčilo. Cože, pivo, my výsť. sa zdravíme zase. <laughs> U vás v Žiline myslím, že funguje na tej bývalej stanici nejaká taká komunitná aktivita. Nás zareči, no ja sa to Jak vnímate túto aktivitu? Príjemne. Takže však super, super. Chodíte že tam kúknu? Áno, áno, samozrejme, ale, samozrejme. To bylo aj s koncertom vždy spojené. A tak je mm -hmm. napríklad, neviem, že mám aj koncerty. Teraz to, čo som bola, kedy to bolo minulý týždeň, som bola na prednáške filmovej a reklamovej. reklamovej. O reklamách, proste. <laughs> <laughs> ja tam využívam hodne reklamy. <laughs> tam robia furt dve, najpéka, najlepšie reklamy za posledních 100 rokov. A to je super. Peťa, mm -hmm. hrčiná reklama. No. Jasné, jasné. Aj nám raz spravi parad Každý má svoju chylku. Ako vnímate súčasnú pánkovú komunitu v Žiline a ako v rámci Slovenska? Mm, podľa mňa tak trošku zoslábla, no. Neviem, či sa da vôbec ešte nejak... Ja neviem, ako v Žiline, no. Podľa mňa už je tam iba hrstka takých tých, ktorí sa tomu nejak, ja neviem, že venujú, alebo chodia pravidelne na koncerty, ale za tí, čo chodia, tak sú ako... Sú v tom zarity. No. Sú pravidelní. No. <laughs> akože už ich je menej, ako to bývalo kedysi. Si pamätám, že za mladí, sme beávali po koncertoch, tak boli plné proste tie kluby a všetky tie veci, kde sa to robievalo a teraz... jeden uh, jeden typek, proste, čo má u nás púb. No, no, keď nie je to krčma, je to proste je veľké, sa tam robia koncerty. No a Pogu. tak on sám hovoril, že je proste problém z ohnade naplniť ten priestor. Mm. Tak ja dúfam, že dnes ten problém v Trnave nebude a ešte raz vyzývam teda poslucháčov Rádia Bunker, ktorí nás možno počúvajú, a ešte sú neni rozhodnutí, určite dojdite. Pridíte. <laughs> Tento prvý hudobný vstup vás určite presvedčil, takže bolo to super. No a mohli by ste poslucháčom Rádia Bunker Kapela predstaviť vašu diskografiu čiže čo máte vydané nejakým spôsobom a ako sa k tomu môžu ľudia dostať Neviem, či toto je zrovna otázka, ktorú by sme sa mali nejak chváliť, ale tak odkedy som tam napríklad ja a Dano čo je Bašák, tak Odvtedy neni nič, takže... <sýkaj>, no. tak, <súkori> na <zábrz vídime. súkori> Ale sme sa... Ale nie je to kvôli aby sme sa zase že by sme nerobili nič, tak my budúci týždeň ideme nahrávať akurát. Lebo fakt o týždeň takto už budeme hrdí... Neviem na čo ešte, ale... No a potom budeme presne rá... No ale no. tak pred desiatimi rokmi či koľkými to nechala ani malý počin. No. no. ten Brúba. koniec tých 2000 rokov bolo také, že sme sa skôr... Trápili také, spevačka no. nám odišla. No. Z gitarista potom prišiel, áno, potom spevačka. No, no a málo sme hrávali, na skúšky sme chodili, aj to nie je úplne pravidelne, takže... No však to sme už sme to tak bavili. udržiavali, našťastie no. dá sa povedať, a sme ja, vydržali. Ale hovorte mhm. o vašom počine z roku 2003. Dobre. 4. No, kedy. Tak to bol prvý a zároveň posledný zatiaľ. album zatiaľ. No a ešte tam boli ti, tam ešte tá bývalá spevačka Tomáš, bývalý basák, no ona nás Tomáš trošku ku tomu dokopal svojim spôsobom, trošku sme sa aj zadlželi Krstov vtedy. Okay. <laughs> Ale hlavná več, že sa to vydalo, no to mm -hmm. je hlavné a hlavná več teda podľa toho, že že sme sa konečne rozhodli nahrávať a album Peťa trošku nás tisne do toho, to je dobré. Aktivity má kolo koncertov všetkého, tak máme nejakú tú robotu. Sklápele. No a čo sa inak týka no, tomu, že no. ako sa k, tým, k tomu cedečku niekto dostane nedostane, ale ale máme teraz v ktokoľvek na počúvate, máte naše cedečko? dajte nám vedieť a dáme to nánet potom. Niekde. Lebo my už svoje ani CDčka nemáme už, to sa všetko rozdalo, rozpredalo a... Ne ja ne Požiťalo, nevratilo. Oni, oni si proste nenechali nič, oni to nemajú. Spočítačo, vymazané, lístia, lístia pohrabané. čo? No, myslím tak. S Pohravali sme. To sa stáva, elektronika je nesporadlivá. No? Rozumiete tomu deardy, pred 12 aj rokmi? Všetci ešte ani počítač neviete, prečo sa to sa stalo s mojím. V každom prípade bude záznam vlastne z tejto relácie, takže to my vám potom poposielame. Ďakujeme, budeme konečne niečo mať. Takže budete mať digitálne. Cipána, cipána, paráda, ďakujeme. A to, čo tu bolo povedané, vlastne aj o dôvod viac navštíviť koncert, pretože kapelu môžete počuť jedine, asi teda na nakoncateľať. No, Máme také pekné pokusy cez telefon na YouTube, strašne dobré, ja, strašne. dobré videá. No, to to strašne dobre kvalite. Oplatí sa pozrieť. A to bolo aj cez foťák ešte. No, to no, to to pozor, to... to nebol telefon, to bol foťák, pozor. A sa tam aj cez telefóny sa mi zdá. <sírit> A keď chodíte takto po koncertoch, tak väčšinou niektoré bankové kapli teda majú zvyk nosiť si zo sebou nejaké distro. Riešite toto aj vy? No... Máte nejaké trička, označíky, somarinky? My no, nemáme nič. Nič. nič. Nemáme nič, Uplný. chceme sa asi, teda podľa to árami, tak... nahráme ten album, tak čo si by patral. Hej, máme to asi vlastne v pláne po albume, lebo doteraz ani nebolo moc čo na, na to dávať. A... Mm -hmm. Týku, čo tam, čo tam. Ale po no. albume, <laughs> zmení sa svet. To je hudba na tak potom budeme sa... To človeka s spôsobom aj nakopne, keď už to bude náhraté, bude sa počuť jednoducho, ak to bude znieť dobre, bude to dobre, tak už myslím, že sa budeme rozbiehať pomaly aj v tejto oblasti. Keď to bude zle, tak si nespravíme trička. Tak, napíšeš <laughs> zle PPL bude trička. <laughs> OK, na YouTube máte zavisané veľké množstvo skladeb, ktorá z týchto skladeb no, bola okay. prvá zverejnená, a aká bola podľa vás na ňu odozva, keď sme tu už niečo také spomínali? No, oni to podľa mňa nevedia. Neviem, ja neviem kto to dával na YouTube, takže ja, ja to ani neviem. <hlepíOb> ale tak oni mali cichujenie? na YouTube ešte ten prvý album, ja som tam našla strašne veľa tých pesničiek, ale... Sú tri, z prvého albumu tri. Nie, ja som tam našla viacej. Ja sú aj? Trí sú tam. Ja Zle ste, ja ste hľadali si. chalani, ja som tam fakt našla aspoň štyri. Tak <hlepíž> <hlepíž> no, <ale>, ako, <hlepíž> ak tam boli v rozde. Ja som tiež našla No aj Riša našel. <hlepíž> Ešte štyri? To sa myslia, že štyri alebo <tíž> päti. No je to viac ako 3. Ale oni tam boli ešte dávnejšie zavesené. Ešte ja som s vami nebola, podľa mňa. No, neviem, neviem. Ja neviem Čo mi inak kúto... pripomenulo, to bude úplne od veci, ale ja som bola teraz nedávno v krčme. Jednej. <tíž> Hej? A... <tíž> to je to nezvykle. A tam som v juboxe našla PPL. Fakt chalani. Ale. No jasno, v juboxe kde... je. V migráne. <tíž> to album celý? Ne, jedna pesnička. Furi. Veď preto. Tak môžeme sa rozprávať, aký je to pocit, že ste v juboxe. <laughs> to je vlastne 200 metrov od našej skúšovne. Ako sa to tam dostalo, to je zároveň ráne. <laughs> <a neviem. laughs> <Vymavé, malé. laughs> <laughs> no tak taj, to sa radíme k otázke, že podľa mňa nikto z nich nevie, ktorá presnička tam bola prvá? Vyspok tak nech nám to dajú, môžeme si aj... A mytali. oni nie sú ani moc nejakí internetoví, že by chodili po nete alebo čosi? Mm -hmm. Čo sa ich mm -hmm. na niečo spýtajte? Po nete sa po nete dostali? Tak oni podľa mňa ani nemôžu mať pocit z toho. No, ale, <sňujem> Dobre, to, na toto, čo si hovorila, chcem aj nadviazať v ďalšej otázke, že ja som vás našiel teda na Facebooku a teda tie niektoré štyri, či koľko som to našla? V TikTok, tie sú na YouTube. A chcel som sa opýtať, že ako vy vlastne vnímate toto internetové prostredie a aký máte na to názor? Hneď, ako budeme mať čo zavesiť niekde ďalej, tak mienime internetové prostredie využiť. <sňujem> Ale tak teraz, keďže oni nemajú ani to staré CDčko, proste nemajú to, tak uh, veľa vlastne však tých portálov, najprv tam musíš dať hudbu a až potom sa tam môžeš zaregistrovať ako kapela, keďže my tam nemáme čo dať, tak preto ich nevyužívame a Facebook to nepýta, tak preto sme zatiaľ iba tam a povedali sme si, že pravý Panga Underground je Facebook. Ale tak... spodím sa zúděm, čo obsluhuje Džubox a na <laughs> Ale tam je iba jedna pesnička. Nevadí, máte jednu Ale možno to bude lebo tak ale nie. akože aj toto mieníme tak ako trička a podobné veci, tak to mieníme poriežiť potom. Lebo ja som napríklad ani na Facebooku, ani Richard, nie, nie, nie, ani Facebookový. No, Spýtajte si ich ešte na mail. Sme sa priamu konverzáciu. Inak jedna pesnička je aj na Facebooku, video. Mm -hmm. Super. Čiže je ďalšia extra. Je to vlastne už z neexistujúceho klubu vrah. Ja Jozef. Záležo. Na, na, na Morave. Mňa na, na, na napadlo ešte k tomu džuboxu, že by ste si mohli potom spraviť obal, uh, akože dizajn obalu, e, že si ste odpotili, že máte tento skladbu alebo by to na obale. Keď mi príde ten džubox, že je napank taký moc farebný. Ja, ešte. Tak máme čierno-biela. Siad... No. S ťaňom saturácie. Meni sme na nete, ale sme v džuboxe. Ja. Takže sa budeme vovovať. Najdeš ma v džuboxe. Dobre, my po ukončení tejto relácie určite presondujeme aj v spolupráci s kapelou, s tými teda, čo sú na Facebooku, lebo tá komunikácia Žilina na bude prebiehať asi hlavne cez internet. Takže my to my všetko, dvaja máme. No, my to potom presondujeme, všetko to zavesíme do nášho archívu, čiže keby napríklad poslucháči chceli ísť to mať nejak v kocke, tak na toto vlastne bude vytvorený tento archív na našej web stránke lebo takto to riešime aj každej inej kapele. No a teraz, aby vy ste mali vôbec nejaký ten ďalší materiál, tak vás poprosím, chodte si ho tam vedľa spraviť. Ďakujeme za príležitosť. Za príležitosť. príležitosť. si ju ceníme. To môžeme zrušiť aj to nahrávanie teda. Čože? Že? Rádio Bunker. A teraz zahráme piezničku, čo sa vám postojí. пущен На поvraзу Ника ani nikdy nebudeme, lebo ona je pomalá. A my teraz vlastne nevieme, či chceme hrať. Ale tak zahráme. Čiže aj tak už v živote hrať nebudeme asi nikde. Ani vo smrti. Driazivý, pliv na ľudí ona má. Nesmierný, drazivý, pliv na ľudí každý raz. Čo kráčaš poprí nej, rozplýva sa, sila moci zlej každý raz. Čo kráčaš poprí nej, rozplýva sa, sila moci zlej nevina. V príležitosti v období. Rozkvítania ruží je nevinná, z príležitosti v období. Rozkvítania ruží veľmi jemne, je s vetrom zladená pri páde, každej slzy zlúpenia veľmi jemne. Je s vetrom zladená pri páde, každej slzy zlúpenia ona má nesmierný priaznivý, nejaký slonk. Dobre, takže už k nám zaspal, tak... Ale, ale, ja je ešte. No, tak ano, ale... Dobre, presta. Prestávaj, a a co mne kamí.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 Vlastne, že toto rádio a občanské združenie vzniklo, občanské združenie Godot. A toto je ta najväčšia akcia vremná, na akcia roku. <laughs> Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť alebo lichotky. už ma tu pleskávajú, ale nie. Členovia rádia a štúdia a občanské združenie, ale <laughs> nevenovaný človíčik. Áno, <laughs> áno. <laughs> <laughs> <laughs>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 Čauči, čauči, čau, čau, čau, ešte stále ste tu z rádio Munkera z kapelo Priateľa Padejúceho Lístia. Práve dohrali druhý hudobný vstup na Dupaný, tá druhá skladba bola trošku pomalšia a pomaličky sa našim tretím hovoreným vstupom blížime k záveru, ale samozrejme ešte pokecáme o dnešnom koncerte v Artklube, ale aj o iných koncertoch a hraničkách a o všetkom, čo si pre nás priatelia Padejúceho listia pripravili. Uh, mali sme tu otázočku od našeho kamaráta Machina z Wildernessu, vrej, máte nový klub otvorený v Žiline Punkový. Že počul. počul. To, bude, to bude asi to kolečko, čo sme sa aj bavili, čo sa spomínal, že ten týpek hovoril, Aha. že je ťažké teraz nahnať ľudí. Tak to bude asi ono. A to je skôr multižanrový by som povedal. Ako dlho to otvorené? No nejaký mesiac to už určite bude, ale za zúpe čerstvé to neni. Za teda, no, tri mesiace 3 som by to som dobre povedala, povedal, či som sa o to trval. Tak 3 mesiace. Ne, ja neviem či tri mesiace, neviem, neviem to presne, ale je najčerstvejší. Aha. Myslel si ten. Ja neviem vôbec. <laughs> tak ja som to potom... počul. Aha. Ale to bude podľa mňa ono, alebo ten je asi najnovší. Aspoň vidíš, to... že ak sa v komunite šíria klepy? A že nefunguje. <laughs> ale ako ten chlapík, čo to má, tak uh, on už má ako keby dva. Dva podniky, on chcel niečo väčšie, dá sa povedať. Hej, lebo však u nás akože boli väčšie tie kluby, ale hej stala sa vec a kluby nie sú. A on si vlastne využil tú možnosť. A, nie že využil možnosť, ale fakt tam nič nebolo. Tak je super, že zase niečo je. Takže ste spokojný. Tak jako, ešte sme tam vlastne takto, že neboli že hrač. No, koncertu, <laughs> tak nevieme, ale chystáme sa tam. Ale akože ten klubík vyzerá veľmi prijemne, super. Paráda. Mhm to čo čo klikitova tam bolo. Ja ja, no. no. tu ten bunker doma. No śkłočko, no, śkłočko. No. No, ale... no? no, no, ja, ďalší bunker. Ale <laughs> je tam mali keď je ten veľký klub, čo sa vo bunker. Čieš ja. koncert je to. No, to my nebereme je bunker, je len jeden. <laughs> bunker je, <laughs> ale... ten bunker je mŕtvy. Pravé naopak, bunkrov by malo byť čo najviac. A ten nažie. Poďme k tomu koncertu dnešnému, čo sa bude konať v klube, Ako vznikol tento nápad, zorganizovať tento koncert? Koho tu bol nápad? Z <laughs> Jo jo. jo, jo. Díky. Ty si si to tam napísal. že ja tu My sa tu pohádame, dáme si pauzu. Aj, aj, aj. <súdame> Je, dáme bol to taký spontánny nápad, v podstate, čo teda mi Jožo hovoril, že to bol taký spontánny nápad, že s kapelou komunikoval a potom vznikol nápad, že by prišli sem do relácie a keď už ste tu, tak sme zorganizovali to to vlastne super, takýto koncert. Vy ste ono to bolo tak, že Roberto náš výžištý, On moderoval a on hodil iba na Facebooku, že... Váš som už ani neviem aký, tuším v Chrámy Hrvózy tu boli. Á, to ešte no, čo spieva, no? To, čo, dobrá kapelka, že, že chcel by som cedečko, že celé, že. tak sa pán napísal, že, dá, že Pošlite mi cedečko, že na dobierku nejaké, že chcem si kúpať. Odzíme na koncerte, lebo nás vôbec nikto nechcel spievať dvakrát. No. Takže vlastne z tohoto, potom sme začali kecapovať, e. že máme tento... Potom som ti oznamila, že cedečko náma, nebude. <laughs> a jak sa na to nabalil, potom aj ten koncert, čo pojedete z oneho z Martina Žiliny, bez toho, aby ste z hrali no. v tak sa to vlastne tak nabalilo. To není sranda, fakt? No. To vážne? To je takové vážne. Dzematevalašky. No. No. A korbačky, bájte. <laughs> <laughs> Niekomu v chrbte som ho nehal. <laughs> Dobre. Uh, ak, spolo... Ble? Ble? Podielali ste sa nejak na propagácii tohoto koncertu? Tak jak sa hrá sdielanie akcie na Facebooku ako propagácia? Hľovne. Na 4. Tak keď už o oni, tak má čo internet. Ale tak ľudia to videli. Teda, ja som si to čítal. Keď som pozeral štatistiku na tej stránke, my sa tomu vedujeme, tak ako dosah to málo nejaké. No. A ja ja preto som mi prišli až dvaja ľudia, lebo dosah obrovský. No, ale to bol kadek do... Oni prídu ešte. Oni príde ten autobus zájazdový? Príde, príde. Hneď s Dašom. Môže byť. Daša šoferuje autobus. Jasné. S našimi fanuši. Bude nás za to nemať rád, že? Pristrihnú. Spomínali sme, že s vami prišli ešte nejakí kamaráti. Ktorí vás sem to je super. A máte nejaké iné predošlo z hraním v Trnave? Už ste žali? <laughs> <laughs> je hrali vlastne. potom zase v a dokonca som to pozeral, je to zatiaľ najďalej, kde sme hrali. Mm. My, to spíska je novej si A naozaj od nás je spíska Nová bližšie ako trnava. A od nás žili Žilina či Martin? No, bral som Martin, no, tak od neho, od neho. <laughs> Egoista. <laughs> Egoista. <laughs> Ale toto bolo aj že cesta, lebo sme podiaľnici. Všetko Vsetín, Valmes, Rožno, všetko je bližšie. Tak celá Marava. Super, no. takže no. ešte ste tu nehrali, tak mm. super výrobne. Sme šťastní. Jednoznačný. <laughs> um. Spomínal si teraz vlastne ten setí a Valmes, tuším, keď si dobre pamätám, lebo ja mm. tu pamätu takú horšiu, čiže to je vlastne na Morave. Um. Keď teda ste hrávali takto na a hrávali ste na Slovensku, tak bližšie, ako je Trnava, viete nejak porovnať vlastne ľudí, ktorí chodia na koncerty, že jak je to v Čechách, jak je to na Slovensku? Podľa mňa v Čechách Underground trošku viacej žije. No to asi, asi, no. No, ja bol... to no, no, no napríklad, keď sme boli v tom válme, že to je taká pekná príroda, tam bolo, že dobrovoľné vstupné, a my sme na dobrovoľnom vstupnom, fakt dobrovoľnom, vyzbierali si najviac peniazy, keď v živote, preto tí ľudia proste dobrovoľne dali veľa peňazí, ale fakt, že veľa peňazí. <rý> <rý> toľko nul, Takže nul. Akože nejde o tie peniaze, akože iš, išlo skoro to, že tí ľudia proste to urobili. Nešlo o tie peniaze, ale im išlo o to, aby, že aby to fungovalo. Že oni, oni akože no. dobrovoľne to proste urobia, že nech ten koncert akože je, nech sa tam opakujú. Ale u nás si to moc neviem Už predstaviť, to že by to viac, takto no. ako dopadlo. Hmm. Asi aj ľudí by prišlo menej a dali by nám menej peňazí. <laughs> <laughs> Ale my sme tie peniaze im tam aj tak nechali. Samozrejme. No. Vo forme vypitej domacie šlívovice. oni budú strašne šťastný, <laughs> <Uplne>. Ríšo. <laughs> <laughs> <laughs> Ale nie, akože tým som chcela povedať to, že proste tí ľudia je ich tam viac a oni to tak nejak berú tak ináč, proste tak nejak. No a keď sme boli vlastne v tom Vráhovi, tak sme tam hrali s hip -hopem. No, my sme... No, s modrými horami. My sme už viac hrali s hip -hopom. No. <laughs> a tí chlapci už neviem, sa volali ty. Jak sa volali ty? Jak sa volali tí? Electric menu. Electric, menu. Electric menu, to bolo tiež strašne zaujímavý koncert. No. A jak sa volal ten? Háfner. Máme takých zaujímavých spoluhráčov. Jak to bolo s fanúšikmi vlastne, s ľuďmi, ktorí prišli na ten koncert? Ale to brali to. To bola súkromná chata, nášho kamaráta, oslovalo 30. ľudí tam bolo A jeho darček bol Háfner pre ňo. A nás sa tiež. My sme hrali za My darček. On si... On dostal tie peniaze. Ľudí si z dobrovoľného vstupného mal No a tých ostatných tak to bolo také všelijaké kde ako prišli aj takí aj takí ale boli ako boli ako ľudia a my si ale aj... vieme za sebou zabrať celkom veľa ľudí teraz ja neviem čo toto sa stalo ale chodiť s nami veľakrát prostí ideme aj 3 autá no. mhm. Aby tam niekto bol na koncerte. Akde. Vždycky neviem. máme čo rozprávať. Ešte <laughs> si nepamätáš veľa peniazy. <laughs> Toľko našich Toľko nula. Prvá začala tež nula. <túntil> Okrem dnešného koncertu v Artklube máte aj nejaké iné koncerty na pláne v budúcnosti? najbližšej budúcnosti? No my sme si tak dávali, že, že chceme až po albume. <túntil> Zase raz všetko po nájravaní. Tak máme najbližší marec. No potom tam sa to už aj v Žiline, v Martine a určite lešť, bude všetko všetko. Ale prez... akože my sme si teraz tak nechystali, lebo chceme proste ten album urobiť. Mm -hmm. Takže sme si tam chceli dať že pauzička, kým to bude nebude hotové. Okay. Aby sme potom, keď niekde prídeme, už mají to distro. Yes. Aby sme mohli nejaké CD-čko predať a mať hodne A <laughs> Ači máme aj no, takú mám dolkolku, že hráme svadby. No. <laughs> ale to zase vyhnú zložené. Punkové, ne, to Punkové. nehráme, ale kapelové, to je vývolené no. ako vtipné. No. Začala plesová sezóna. No, no. Snažíme sa dostať na plesy, ale čo čo nejak... Tu nechápem, ale nejde to. Nemáte plesové uniformy asi, ne? Zloženeme. Zloženeme? Dano, uši uniformu. Dobre. Dobre, tak o tých koncertoch, ktoré vlastne budete avizovať asi cez Facebook, ne? No, asi asi, keďže nič iné nemáme. Prečo bude avizovať cez Facebook? Chá, to povedia ústne ľuďom, lebo oni Jasne. to majú radi, tak začo ty... do očí. Alebo zavoláme. Mama čo prídi na koncert. Dobre, tak ja by som vás ešte na záver tohoto nášho rozhovoru, je to našej relácie, poprosil, aby ste vy osobne pozvali našich poslucháčov na koncert, ktorý dnes odohráte v Art Clube. my osobne vás pozývame na koncert. Pridíte, bude to super. Do nás ste si veľa peniazy. A ste bebelie, A my vám to tam necháme. Áno. Všetko tam prepijeme. Sme si dobrou vizitku urobili. Neďakujte mi. Okej. Okay. No, Jednožiač. Na naše, samozrejme. Lego album na nevydam. V podstate aj. aj my chodíme na koncerty iných kapiel, keď heráme. Pozráme na tie kapely, čo hrajú s námi tiež. A väčšie, ostávame, že nie, že zahráme a odídeme, my pozeráme na kapely. Ale tak chodíme, Počúvame. aj keď heráme niekedy. Ja som to počula. <laughs> Dobre, my tu v bunkri vždycky, keď robíme nejakú reláciu s kapelou, tak na záver nechávame priestor, vlastne hosťom, dnes vám, aby ste mohli vyjadriť ešte niečo, čo sme sa možno neopýtali, chceli by ste povedať, alebo aj čokoľvek iné. Je to priestor čisto len pre vás, môžete povedať naozaj čokoľvek, takže toto je váš priestor na záver, nech sa páči. No. Ja už nebudem hovoriť nič, ja čo slovo toho hovať iné, ja to niekam chálem. Ja tiež radšej čokoľvek nepoviem, takže... <laughs> no ja by som chcel pozdraviť aj našich kamarátov, no. povedzme Keša, ktorý založil kapelu aj no. s Ančou. Ozaj Láďa, Môže čo počúva tam... do Belgicka? Čau Láďa! Ano. A Ríšom rád počúva Belgickú. Ja. Belgicku. Čau, kámrši, čau <laughs> Láďa, ty Had. Aj ostatní kamaráti, čaute. Ďakujem. Ďakujem. Máš to dnes mi peniaze. <laughs> <laughs> ja som to hovorila, ani nehovorím. <laughs> A možno, že ešte... Je to možno také, neviem čo, ale by som poďakoval možno aj rodičom môjim, lebo táto ešte keď sme začínali s kapelou, tak táto vybavil Unimobunku, kde sme fakt mohli hravať. Mal snahu, videl, že nevidel v tom asi iba drogy, ako všetci ostatní, keď je kapela, že sú aj drogy, jednoducho neviem čo. Tak tomto nás ako podporoval, vybavil veci, mali sme kde hravať. A aj u nás doma bolo v skúšobni či v garaži. Skúšobňa. Skúšobňa. To sa čudujem, že to tam aj tak dlho vydržalo, lebo to liezlo všetkým na nervy aj spôsobom. Ďakujem. Ďakujeme. Ano. Takže ďakujeme určite tatovi. Jednoznačne. Určite tato aj my ďakujeme. Dobre, teda nechcete už nič viac povedať? No iba go ešte raz, že prídete na ten koncert. Aj. Jasné, určite prídete na koncert, bude parada, sú tam 4, 5, koľko je tam kapiel? 4. 4 silné kapely, takže určite sa bude... Také silné, že sú za 5 kapiel. Tam. No dobre. Takže ja sa rozlúčím s našimi hostiami, priateľmi Padajúceho listia. Ďakujeme, že ste tu boli, bol to ďakujeme. ďakujeme, že sme mohli byť. A s vašimi priateľmi, ktorí prišli s vami. Ča, Takisto ča. s kapelou Wilderness, ktorá tu Díky, že ste si našli sami, že sme sa nemuseli votreť. Aj to čo im byme. A za tým rádia Bunker sa lúči s vami Eva a Palo. Čaute. Čaute. Bol tu s nami aj Jožo dnes a takisto tu bol Majco s Váňom a ja dúfam, že som na nikoho nezabudol. Takže ešte si môžete na záver vypočuť kapelu Priatelia Padajúceho listia zo Žiliny, ktorý vám dnešný, teda dnes zahrajú aj na koncerte. Majte sa dobré, počúvajte nás aj na budúce. Čaute. Čaute. Okay. Okay. Čaute. Čaute. Hej, počúvajte, sa sem, lebo už to končí. Ešte raz že vy sa na to počúvate <totipra> <totipra> rádio bunker. Uf, jasné. Rádio Tak pozrime jednu peсніčku, si dáme ktorej vlastne nieakoby úplne nemáme meno. Nepoviem. <totipra> Budeme ju zatiaľ volať, že nemá meno. <totipra>